Oh, yeah. Ongi etorri bizirik bizi mungimenduaren ikati saiorat. Ilabetean behin, larri aldi ekologikoa eta justizia sosiala ustartzen dituen emankizuna duzue hau. Saio untan, ekintza zuzena ez bortitza jogatuko dugu. Petrolio ustiatzaileen paueko bileraren blokatzean parte hartu duen matxini hidoperekin. Noxki, muxikak tarteak lagun asken hilabeteeko soin bat berri. Eta datozen egunetako hitz orduen berri ukanen duzue, bisidik emakizun honetan. Berriak atala? Dio handen hilabeteko, son bait berri. Zizareak gehiago prudizetzen du, traktugeak baino. Argia peio peiozubriak aminoren artikuloa. Apililalen hogoita sortzian, hain izen, mintzatu da, Marcel Buche biologo eta agronomoa, Euskal Herriko Laborantza Gamarrak onbitaturik, bentze eta lorretan, Zizareak egiten duten lan izi esplikatzeko. Zizare munduan bere den ikerlariak azaldu du gure inguruetan ektareka bat kakotx bi tonak zizare edo gehiago bizidirela. Konpareazioa egiteko, gutako batek, beho eta kilo pizatzen du erremu berean. Ektarea bateko intsektu guzien artean, jirutan ongoi kilo pizatzen du, eta bioanistazunaren erakusgaritzat dauzkagun egaztiek ...kilobat baino gutxiago pisatzen dute. Hain handia da sizaren kopuroa... ...nun planetan horien masa beste animalia guziena... ...gain ditzen baitu. Sizare armada handi horrek ...hektarea batean... ...bere ertzetatik barna... ...prozesatzen ditu... ...hiruehuntona baino gehiago urtean. Gai organikoak jaten dituzte... Mineral siatu ekin eta eginkari gisa botatzen. Zizareek bixikartzen dute gero landareek kontsumituko duten nitrozeno grik geiena. Lan hori guzia egiten dute hektarrea bateko zelaibateko, lurpean osatutako lau mila kilometroko galeria xareetan barna. Horiek denak, sehetu ditu busek bere deber doter edizom asken liburuan. Laborarien zat handia du oso gutxi aipatzen den zizaren lan moldea ezagutzeak. Laborantza teknikek zaintzen baitute entsektu edo ornogabe horien lana. Edo alderantziz, teknika desegokiekin bioanistasunaren kate oso garantzizko horren lana Oztopatzen edo hilzen ahal baitute ere. Biziren apillaren amais heieko biltzar nagusia, Funchesko hausnarketa baten abiatzea. Bada rankashik saspiurte bisi shortudela et a lani analidea a in batar lotan. kidetik e unka kidu kaiterat pachatus, bisi e gitura tuda, hainbat lantaldetan et a tokikota dettan, chiberoa, bachina faroa, egola pourdi, iparatouri et abar. Bizik parte hartu du lur aldeko beste aktore batzukin ipar euskal erriko hainbat alternatiba zehatz eta iraunko ren sortzean. Gainera, duera iru urte, bizik bultzatu ditu edo parte hartu du estatu edo Europar mailako dinamiken sortzean. Alternatiba prozesua bere alternatiben ia euntagoi egiskekin, zer gai esaren kontrak prozesua, ce qui se montrent à non violentes qui précisément sont faisables, il y a des actions sur un compute, des initiatives éb ambitions et des resisting est Truそして. Voilà présent, il nous a ça возможé par la transition énergétique qui n'raînent Gure kintza moldeak eta funtzionamendu metodoak ere, gune ez berdinetan behiz erabiak dira. Gaur egun, behar dugu Funchesko ausnarketa eta elkarrizketa baten denborartu, gure kintzen eta funtzionamenduaren bilana eta perspektibei buruz. Nola segitzen aldugu molde ino erangin koragoan ekiten munduan zehar justitzia klimatikoaren alde, Eta euskal errian, tranchizio sozial eta ekologikoaren erankintzeko. Apililaren amai xeyan, larumbatarekin bisik eginduen blintzar nagusiaarekin. Saspi edo sorti labetez dia gaituko duen egogo eta eta esta baten abia puntua markatuko du. Bertan ez tabaitatzeko diren punduak eta bisiren barneko eta kampoko egoera ausnarketa egindu ondoko hilabeteetan, dioratua izaiten den gogo eta kolektiboaren zat partitze pundua izan dadin. Ekonomiaren minutaren saioan ederreken solas eginen dugu tokiko monetaren gaiaz. Zer berri honekarri dizkigu bimelata amaseiko apirilaren ogoita iruko Euskal Moneta elkartearen biltzak nagusiak? Bueno, lehenik le eta behin, e, hola, datuetan sartu gabe, e, esatia gela, ustaritzeko gela, betita gontzala, eta beraz hori lehen, lehen gauza ipatea, iaz baino asko zarek jende gehiago gontzala, e, batzuk zutik ingeratu zirela, Baina, bestetik, datutera sartzen badimagara, ba, orokorran oso, oso datu pozitiboak utzizizkigun, 2008-2008 eurotatik euskotara eman izan diren eskualdaketak euneko zazpi igo direlako, euskotatik eurotara eman izan diren aldaketak hau da sistemaren funtsa euneko amabosterea igo da, bestetik, zirkulazioan dauden euskoak ere euneko hogeitabik gora egin dute, 2008ko itxiran lareunda euro gehi mila eusko zirkulazioan zaudelarik. Eta eskenik, eipatuko nukenare, da bueno, be, elkartei egiten zaien donazioa, euneko azortzi egindu elagora, e, ama bimila eurokoa izan delarik. Ordon, euskoen funtzionamendaria okionez azkunde importantea, baina ez bakarrik hori, aldaguneko puru gehiagore badaude, ogitaz ezpitik, ogitamarrera Pasadira, zerbitzu emailea gau da Euskoak onartzen dituzten elkarte eta, eta enpresek eguneko amaikan egin dute. Eta lanpostuen ere ipatuko nuke, e, gaur egun e, zazpi zortzibat langile daudelako euskoren inguruan elanean, soldata batekin. Eta eskenik esatia bueno, be sistema oso sostenik garria dela, kapitala ere badutela, nahikoa kapitala daukatera sistema horrean mateko. Eta eusko bakoitzeko, e, jendeak jakin dezan, ba, eusko bakoitzaren atzean, euskal monetak euro bat gorreta daukala kontu korronte batean. Berat, e, hoi ekizango liratek eipiskat e, daturik eipagarrienak. Gaurigun, horroar e, zein dira tokiko moneta batek e, inartzeko gain ditu behar dituen desafioak? Desafio inarten, nik uste dut, e, datutan ere erikusten da ez, e, ipatu izan dut zirkulazioan dauden Euskoak lareunda erurogei mila euro direla, Badaki eguzten bat diru dagoen gaur egun mugimenduan, badak eguz zati hartzen duen Euskoak mundu herraldoi horretan, ordu nik de, desafiorik desafio horik importantean izan gulitzatekela alik eta jende gehiagongana iristea. Eh? E, oso ondo dago, oso pozgarria da, gerot eta Eusko gehiago daude, baina bueno, oso, oso portentei txiki hartzen dugu. Ordun... Gerosteta bide gehiago edo erramente gehiago jarri barko liateke martxan alik eta eusko gehien egoteko. Leku guztietan, sektore, sektore guztietan eta lurralderemu guztien. Eta finantza munduan mundua adituaz irenez, zain da zure impresioa euskal monetaren ibilbideaz? Be, ibilbidea, ibilbidea konparatzen baldin badugu munduan ezagunak zaizkigun beste sistema batzuekin, Esengazake azkunde izugarria dela, pentsatu bar euskoak hiru urte eska ditula. Hiru urte eskasoietan oso lan zai egin izan du. Eusko aurrera ateratzen emanuen e, jendeak. Ha? E, pentsa ezagun beti jendeak orokorren ezakila ezer diruari buruz, Eeztakin diruan nola sortzen da. Beraz Euskobetzalako moneta bat planteaatzen duuneean jendeak orokorrean mezfidati e mesfidata da, beraz mesfidantzaren horrean pedagogia hondia egin behar da, eta nik topatzen dut hori egin izan dela. Bestetik ere ipatzea 2016en batez ere, ba bueno, erakunde publikoen gehiketa hori oso oso positiva dela, hau da, Hendaia Mendionte ta gustaritzeko herriek bat egite euskoarekin, nik uste dut eh, horrek bultzada bultzada emango diola eta horrek ikusten da ere. Ba, euskoan diardutenek egin izanunten lan pedagogiko hori. Ez da hori bakarrik, errikoak ere hitzarmen bat lortu izan du euskoarekin, eta beraz nik usteut ere errikoa betzalako erakunde batek e, indarra eman godiola proiektuari. Bestetik, e, eusko kartarei patuko nuke, e, pixkat, tra, tran, e, transakzioak aldatuko dituen e, sistema, orain arte biletekin ibiltzen ginean, E, biletekin ibiltzeak suposatzen du denbora pillo bat ematen dutela Eusko handi arduteneko txean leku batetik bestera billeteak e, bilatzeko jendearen atzetik ibiltzea e, kuota pagatzeko Eusko karta horrekin a, ordenketak erratzago ingo dira, kontrola automatikoa egingo da, eta azkenik denbora hori, lehen errepidean ematen zuten denbora hori, ba, beste gauza batzuetan ere e, inbertitualko dute eta nik uste dut Azken alikela, ibilbidorretan, ibil jauzi bat eman behar dugula, Eba, bueno, gure, gure lurraldea ez dalako bakarrik mugatzen iparraldera, diguzteot jauzi bat eman barko kolitzateke egoaldera, eta hemen sortu izan den ireia politiori, ba egoaldeko e, ego udaletxen artean e, saltia. Ado, jiberaz euh, mile eskerri lan zutagatik? Ta... Zuei, zuei eskerrik asko. <laughs> Eta orain urain triot aldearen musikabat entzunendugu Greenwashing izeneko On veut des tours d'avion des Airbus, du diesel Des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel tu as tech à la maison, de la nouvelle technologie On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit On veut de la viande d'Argentine, de la bidoche ça tous les repas De la World Food dans la cuisine, on veut du sucre, on veut du gras On veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du green. C'est pour les as, du marketing On vaut <aat> du green, green green green green green washi On cache les galles sous le sable On veut des plages de sable blanc Du réseau pour nos portables On voudrait quatre bars tout le temps Des orgies raisonnables Des grands échangeurs de béton Et des amis toujours joignables On veut des balènes mais du ton On veut du green green green green, green, green, green, green, green washi Un peu moins creuser On veut de la jeunesse en poudre Et puis de la neige en été Des grands buildings sous le soleil Des monuments pharaoniques On veut partout partout pareil De la wifi, du numérique On veut du green green green green green greenwashing C'est nous les as, les Pinocchio du marketing On veut du green green green green green greenwashing Fosfate, des shampoings tout organique Des forêts pour nos 44 Du charbon dans nos cosmétiques Des slogans abusifs Plus blanc que blanc, plus vert que vert Mascarade écologique Pendant qu'on shoot au nucléaire On veut du green green green green green, green washi Matxini idope, biziko kidea, biziko ekintza taldean eta logistika taldean ari dena, petrolio ustiatzailean paueko biliraren blokatzean parte hartu du, eta horren hainbat galdera pausatuko Zer Zerzen zehazkiago paueko mobilizazioaren elburua? Bai, behaz, paueko mobilizazioaren elburua zen entziatzea oztopatzea, edo bederen baldintza normaletan ez geitea, Offshore-plataformetan uh, edo itxaspeko gaz eta petrolioen uh, Plataformen inguruan, biltzekoak ziren uh, Plataformen teknikari eta munduuntako multinazional handienak uh, Ikertu nahi zutenak diustoki, petrolio eta gazitu riberriak Nola garatu eta, eta nola egin uh, kostuen dieusteko Eta behaz, hor uh, ANV kopo goita batek atu du idea kontragailur bat edo gailur jo horren ostopazialko idea eta horurtara batu askifite askkifite eta etatiba eta frantzialko atak, eta askifite ondotik uh, Frantziako ami de la Terre, Na Ocean, uh, Surfightder Foa Europa ere eta azken puntan min de nazioarteko ami de la Ter ere. Beaz helburua hor zen, Zinez, erakustea, etzilela utzi behar pasatzen uh, olako gailujak uh, kopogoitabatetik lan landa. Eta olako mobilizazio bat, hainbeste eragilerekin eta hainbeste jende horbilarazteko sedarekin, zehazkiago nola antolatzen da eta zer egin behar da dena ikusi dugun bezala ongi joaiteko. Lehenik behar da, ba, janber da, desafio bat uh, zela ako pogoita batetik bildu ziren FRANTSES uh, frantsesese eragileako klimaren inguruan mugitzen direnak. Uh, bildu ziren eta erabaki zuten uh, bon mailatzean uh, bad itzurdu nazioteko itzordu bat eta bileretan agertzentzen zaila zela Frantzian mobilizatzea AINP labugean klimaren inguruan, eta guk zonbaitaste berantako jakinduluik ba zela beraz gairu hori pauen, Ala ere, desafioa edo erronka altsatu dugu, erabaki dugu zerbait antolatzea. Beraz, 6 hastez edo zazpi hastez bakarrik, berri izan dugu, beraz, mobilizazio kampaina egin, eta antolatu, akampaldi bat. Hor, ema eus, laguntza ezinbestekoa izan da, biztan dena logistik aldetik, baina nire, xare eta mobilizazioaren aldetik lagundu bai gaituzte. 6 sei hor uh, behar izan dugu uh, komunikatu, mobilizatu, antoratu haste bateko akampaldia gure ideiazelako uh, haste batez uh, jendea prestatzea ekintzetarat gailu urretako iruegunetan jendea iz presti izan dadin iruegunez iru ekintzen egiteko edo mobilizazio publikoan prestatzeko Behas uh, bai behar ba nola iraganda Behas uh, akampaldia apililaren bitik bosterat iraganda, eta hor zazpirat e, barkatu, akan baldia bitik zazpirat, bon, sortzirat, kasik aste bat, eta hor izan dira bi fasia akan hortan, gailuja prestatzeko fasia, hor e, berazitzaldi publikoak antoratu ditugu, prestakuntza teoriko, tekniko eta legalak ere ekin zei, eta batzu ekin, eta gero bigarren fasean zinez, gailujaren denboran, oh gehiago izan izan da ekintzen eh, inguruan eh, antolatu da, erigutsu eh, eh, eriskati eh, eh, pia edo akampaldi tipi horian ekintzen eh, egituan. Eh, eta logistikatik at emaiten eh, al dizki guztu berezitasun batzu do cerstappen se batzu seris senden cer se hor ekintza eh, esborditzen eh, lanseko plantan emanden forma kontsen ez aukari batzu emaiten al duzu Bai, bon, lehenik hor uh, aski komplikatuazen, zenta jendeak izene eman zuen haintzinetik, jende bainan ainitza agertu dire azken puntan, eta horien artean jende berri ainitza, ainitza, ainitza. Beaz, ez ginakien norzen, norziren jendeak, ze egiteko prest, jadanik esperiantza bat bat zuten, ze ziren nola, Beraz, antolatu dugu, lako elgarrizketa edo entrevista pribatu bat jende guusia pasatu da banan banaan bi pertso biddo hiru pertsonen ainzinetik eta hor hogeek or, permititu dut jakitea izena eman zutenen artean eta kanpaldian ziren zirenen artean, zenbat prestiiden poliziaren kontra edo fisikoki gaidu ja ostopatzeko zenbat prestiiden ekintza batean parte hartzeko baina ez zutenak nahi atxilotuak izan edo eskudik harttu, zenbat motibatuak ziren, baina ez zuten bizkarriko minazuten edo fisikoki ez zuten mugatuak ziren eta zenbatek ez zuten bat parte hartu nahi ekintzetan, baina akampaldiko bizian nahi zuten parte hartu eta hori azken puntan antolatu dugu, oartu baikira zailazela ikustea hor jenden bultzortan nor zen nondik heldu taula beraz ekintza ez prestaketa Uh, pasatu da, pixka bat, lau uh, agdatzen inguruan, lehen, lehen agdatza da pixkat uh, agdatz teorikoa. Uh, Zerg da, ekin za ezbochtitza, beraz hor, uh, da justuki jakin uh, arazo baten haintzinean uh, irakujuketa bat egiten, uh, aliantzak zen izaiten aldiren, oztopok zein dira, non dira mugitzen aldiren palankak, eta gero historian ere e referentzia batzu bortizkeria esaren inguruan bon, Martin Luther King, Gandhi eta Olakoak bon, Piskat, e formakuntza teoriko bat Gero antolatu dira, bigarren datz bat edo iz izaiten alda elgarrezagutzeko joko batzu joko desberdinak e talde -ta affinitarioak eta jendak elgarrezagun dezaten ekintzetan e bistan den horrek konfiantza maite maita utzu ta... Baitak izulako norekin uh, ziren uh, hoktan. Irugarren ardatza izan da ekin zen prestaketa praktikoa, teknikoa. Hor izan dira ariketa batzu sinaz uh, taldeak muntaturik ekin zabaten zat. ekintza ba, za horren prestatzera doiten zen talde guzia. Bera zor... Uh, Hor, zinez, ara, zu horremanen zira, banderola, zuk uh, esia irikiko duzu, zu uh, munzarekin izain zira poliziaren uh, kontra jotzeko, uh, zu prentsarekin biliko zira, bon, zinez prestaketa bon, biziki praktikoa, eta ere hariketa batzu, nola kateatu batean bate bate zinean, polizien kontra... Hela, esi bat auzteko zeizeiten aldira teknika ezbortitzak beraz tohtokaren edo apohamatuaren teknika edo lako gauzak uh, ikasten ziren, eta azken uh, ardatza zen alde duridikoa, hor uh, ahiskuak eta piska eta abokatekin uh, lan bat izan da. Gut, kud jo ikusten baita tindua uh, manifestaldiek beren buru gainean botatzen edo zer uh, uh, olako teknika esuizko batzu uh, riburu sebi beat aldizki duzu? Bai. Bono ha dibides uh, uh, en teknika da justuki uh, tindus uh, Tinduz bete azirelarik polisiak ben, zailagoa japatzen zaituz, eta justuki tinduz bete, bete, bete azira, eta behaz hobekip gainditzen alduzu haien esia. <laughs> Baina entxatu gira forma originalak eta ez oizkoak atxemaitean e, eta egitea egunez. Justuki ordan beraz, formakunza horiek guziek eta praktika guzie horiek, ze eh, ondorio ukan ditu eh, azken finean, ga jendiren hainbat eta hainbat militante eh, eh, esperientziaaka bedduen gaina. agititu gira orokokiuko oh, enjan eh, bon, duzu mezala jende begia haitz bildu baita, Eta ez bai jende jendeberrekin, bai gurekin nola pasatuko zen lehenik ezpaitakigu gu aur. Ola poliziaren esi, esien kontrako sistema bat, sistema baten gainetik pasatzeko sekula ezpaitugu ezpaitinuen egina lehenik. Eta ez ginitolako menperatzen bortxaz teknikak. Ez paikinakien ere polizialdetik ze uh, baliabide eta ze, zeak ginduko nentzuten bon, Gauza jendeaz ginuen ongi ezagutzen ere bon, Ala ere biziki ongi atera da Ahri garrie izan da jendeaz ze, ze deliberatu zen edo determinatu zen Baita jendea etzelarik prestatzilotua izateko Hor zen egiazki e eun ados Hau tatuak izan ziren helburu estrategikoekin, baina ere egiteko manerekin. Ni adibidez lehen ekintza egunean bigarren talde batean nintzen, bigarren egidau batean edo. Sobera ahiskatu nahi etzutenekin, Bo, nik pertsonalki eta biara munean behar nuen konzertu antolatu behar enuen ahiskurik hartu behar edo edo hartu nahi. Eta talde horrekin aurkitu nizilean egunean eta egiazki argitu nahiz jendea Bata beste ari lotuazelako, eta oiuka ari zelako, hor lemak oiukatzen. Parke guzia trabezkatu dugu lemak oiukatuz, eisibatideki dugu beti oiukatzen ari ginen, bide guzia trabezkatu dugu beti oiukatzen ari ginen, eta etorri girelarrik gailujaren palazioaren sartzena guzidat, nun bestekideak elkartu ditugun, hor. Hor, hori no, nahiz eta polizia hori izan, diendea, Be segitzen ari zen lema jo, lemako joukatzen nolaeta eta hori izan da hiru egunez. Z uh, biziki agiergia zen eta eta nola jani horrekin indartzen zaitu ere ikustea jendeak, naiz eta ez uh, ez pretana atxiloto zaitea eduz zennolako uh, determinazioa duen eta eta ara, eta... Or, uh, hori iduritzen zeigu, hori lortu dugula, bi gauzak lohtu ditugu, zinez, elburua bera lehenaz, oztopatzea edo baldintza ez normaletan irek egitea, hori bon, ahont lortu dugu, zenta hiru egunez, hori izan dute uh, gauzak, uh, esin izan dituzte gauza, gauzak baldintza normaletan egin, eta guk, uh, ondoko guk lortu dugu egituratzea eta askartzea uh, klimaren inguruko mugimendua, Zenta hori bizkat eskartzen kopogoita batean, uh, egoera, uh, bon, egoera berezia zen ere uh, lagializko egoerarekin eta ez dugu ukan uh, azkenean fase hori ekintza bizkat uh, erradikalagoekin edo erakusteko egoera egoera berezi batean ginela eta ez zela normal egoitea ola, uh, itzaka irean bakarik eta ekintzetara pasatu behar eta ekintza hori ekin uh, lohtu dugu hori bederan erakustea ara guai uh, itzak behar dira ekintzekin uh, uh, lagundu. Joztuke horan, horako uh, mobilizazio molde berri eta arrakastatuak klimaren uh, arloko beraz uh, mobilizazioetan, gero eta gehiago eginen diren mobilizazio hoietan, zer esperantza emaiten du edo zer ondorio ikusten uh, aurre ikusten du horako paueko mobilizazio batek? Bon, esperantza hainitz, eta horxe jastez, eh, kasik zazpion eh, bat kide, kidek izena maitea, akampaldi batean, hiru egunez eh, ekintzak egitea, bon, e egunero berriun eh, jende bazen ekintzetan parte hartzen. Bon ergan nahi du, ere... Eh, Egituratzen gira, indartzen gira, eta ondoko gailujean kriston kaka uh, sartzeko gai girela orai baitakigu uh, logistikaldetik akanpaldi uh, bat uh, antolatzen, eta baitakigu, uh, edo e, beti ikasten harregira, baina nobekki badakigu eta dugu, hor uh, nola prestatu hainbat jende uh, ekintza ez bortitza masibo bat uh, egiteko e, eta ainit egiteko. Hori alde batetik eta bestetik lortu da ere mesua pasatzea, horai ez dela gehiago posible egiteako poguita bata pasatu ezbaliz bezala, eta ez dela gehiago utzi behar pasatzen olako petrolo eta gaz, gazaren inguruko gailujak, Adituak arriten duten bezala beroketak klimatikoak 2 gradorat mugatun nahi balin badugu Berartirelako utziru jazpian Gaur egun ezagutzen diren e, petrolio fosilen Eguneko lauro goia edo biherena Beraz argitak arbi olako gailujak nun aipatzen diren petrolioeturi behiak ikertzea Ez dira egin behar Eta egin behar dira horren horrezkatzeko Transizioa prestatzeko gailujak Ondoko etapak edo zer diren edo orain zer aurre ikusten da eh, baueko mobilizatziotik danda? Bai, hor hitz nagusi bat, Maiatzean, Maiatzean amabitik amasi ira, Alemanian gertatzen dena. N2 galen 2, zeduto dela akzentu rikabe. Hor da ikatz mehategi erjaldoi bat a, a, blokatzeko helburua. Diaz, lortu zuten Kriston ekin Mila ekin za ziren sortzeunek lortu zuten sartzea, tze gunerat eta egun batez uh, osoki trabatzera eta blokatzerera lana eta sortu zen kriton eztabaida Alemania oso eta hor da ondoko mobilizazio nagusia beden finkatua dena, eta ikusi bat da ondoko ilabeteetan ere zeg gertatzen denmainan hasteko segur da hor klima baino beroago girela. Mil eskermatzin erantzun argigarri eta lagungarri orientzat, eta orain, zingira taldearen kantu batekin txegitzen dugu. duak, atala? Zuen egutegietan markatzeko datak. Aste askenean, maiatzalen amekan, ahatzeko xeietan maniurroblez arrangiz fundazioaren egoitzan bayonan, hitzaitz, biziren transizio ekologikoaren itunai zenpetu duten eriko etxeen jarrapen batzordearen bilkura. Aste artean, maia tzaren amazazpian, arratzeko saspietan, bisirenau solana, lantan dearen bilkura, hor ere fundazioan, ogoi kordeliek arrikan bayonan. Maia tzaren emezortzian, arratzeko bostak eta kontsumo zero sabor lantan dearen bilkuran, ogoi kordeliek arrikan bayonan. Tokiko taldean itzorduak. Bizi baxenekalne, ostiralean, maiatzaren hogoita zazpian, gatsaleko zazpietan, eskolegiko lamorantza gamararen lokalean, hainize mon joro zen. Bizi laguntaldea, ego lapordikoa, ostegunean, maiatzaren amabian, gatsaleko zazpietan, amabostpaziko komandantearen ibilbedean, Doni bane loitzunen. Ilar gira eltzeak ez dio deusetako palio gizakiari aman lujak alduz gero. Dio bizik duen eneo geitabat egintzak sistema aldatzeko eta ezklima esku paperak. Ilabete honetan, Euskal Monetaren Biltzar nagusia ipatudu gula eta ara tokiko monetari lotua den engaiamendu bat denen eskudena. Tokiko moneta bat adibidez Euskoa erabiltzen eta sustatzen dut urbiltzeko trukaketak laguntzeko, Jokiko aktivitate ekonomikoak sustengatzeko, elkarte proiektuak dinamizatzeko eta berotegi efektuzko gasen isurketa ondo joztatzen duten garaioen tipitzeko. Ondoko hilabete edo engai amen Bizirik bizimu gimenduaren mailatzeko eman gizunau bururatu da. Entzuleer, itzordoa finkatzen dizuegu, ekainaren amariuan, astelenarekin argatzeko zazpietarigoiti. Eta ezahantz berri gehiago eskuratzeko? Gure web horia ikus lasai bizimugi.eu